Bé, bon dia, benvinguts a aquesta roda de premsa del que és la presentació de la tercera edició del Festival Internacional de Circs, Ciutat de Figueres. Uh, ja us anem acostumant cada any per a aquesta alçada, per aquestes dates. Ens plau, eh? ens fa molta il·lusió veure com es va consolidar en un festival que va començar fa tres anys, que va començar el 2011, no, 2012, sí, va començar el 2012, el, 2012, el febrer 2012 i eh, ha anat passant diverses vicissituds però ja des d'una de primer, de, de, de primera edició va ser un èxit absolut i per tant és el que com a govern de la ciutat ens ha fet apostar per aquest festival i veure amb il·lusió com l'any passat es va repetir, l'èxit es va incrementar en nombre d'espectadors malgrat un canvi d'ubicació sobtada que va haver de, de, de succeir quan faltaven pocs dies i per tant estem molt expectants per veure amb aquesta tercera edició com avança aquest festival les sensacions que ens arriben són molt bones així també us ho explicarà el promotor i ha bones sensacions en quan a accés a la comunicació, a les webs del, del, del festival, a la inquietud a nivell tant nacional com internacional, i realment tot, tot fa preveure que serà, que serà una tercera edició que realment arribarà a consolidar plenament aquest festival. Quant al contingut, eh, passaré la paraula en el, en el que és el promotor i director d'aquest festival, en Genís Matavós, que us explicarà aquesta tercera edició quins dies seran, en què consistirà, i sobretot quines novetats hi ha respecte a l'any passat, que és el que va engrescar any, any rere any els espectadors, i és el que va fent créixer aquest festival. Genís. Hola, bon dia a tots. En bueno, primer lloc, moltíssimes gràcies doncs, per per venir i per doncs, confirmar la convocatòria que, que us vàrem demanar d'assistir. Doncs, Alguns sé que us vàrem d'avisar en poquet temps, o sigui que encara és més d'agrair. Avui és un dia bueno, molt important doncs, per a l'equip que hi ha al darrere, d'una moguda tan bèstia com el que és el Festival Internacional de Circ. En qualsevol manual d'empresa diran que una tercera edició doncs, és una edició clau perquè és l'edició de la consolidació. El festival va néixer l'any 2012 després de, de molt de temps de, de treballar-hi al darrere, més d'un any. Vàrem tenir un èxit doncs, que ni nosaltres podíem esperar a la primera edició, les perspectives doncs, més optimistes però no només va ocórrer això, sinó que d'un any a l'altre doncs hi vàrem afegir 10.000 espectadors més, passant de 14 a 24.000 espectadors a la passada edició. Però un festival no només són xifres d'espectadors, tot i que evidentment que els espectadors doncs, són el, la raó de ser del festival, sinó que és, són moltes altres coses. Un festival són els seus artistes i un festival és també, en el nostre cas, el d'un festival internacional de circ, el de la notorietat arreu del món. Avui, amb només dues edicions, el Festival de Circ de Figueres ha aconseguit una cosa inimaginable i única en la història del circ, que en dues edicions, un certament del nostre tipus, i del nostre tipus vol dir que arreu del món només n'hi ha 15 altres, en, en 8 països en total, eh, aconsegueixi que en dos anys ser un referent mundial de circ de qualitat. El Festival de Figueres és, per al seu format, per al volum d'artistes participants, per la quantitat d'espectadors, d'activitats paral·leles, l'esdeveniment de circ més important que hi ha a l'estat d'Espanyol i és, a dia d'avui, el tercer festival internacional de circ que hi ha a Europa, després dels que se celebren gairebé fa 40 anys a Monte Carlo i a París. Doncs és el festival de circ de Monaco, que és al gener, i a finals de gener acaba Cavall, amb el febrer, i ha el festival de circ de París. Aleshores, per Figueres, doncs, eh, el festival comença a ser doncs, una part de la seva imatge internacional. Ho veurem, però arreu del món, si avui féssim l'exercici, en un artista de circ de Xile fins a Vietnam, de parlar-li doncs, de l'estat espanyol i de Catalunya, segur que apareixeria en el seu vocabulari el nom de la ciutat de Figueres. Per a una tercera edició, en el llenguatge de circ tercer, doncs, eh, es vincula triple i triple sempre eh, vol dir triple salt mortal. I és el que ens agrada als organitzadors del festival, que és assumir any rere any cada vegada un repte encara més complicat. El festival neix ja amb un repte claríssim, que és el de presentar cada any més de 20 atraccions mai vistes a Europa. Això ho repetim perquè és el nostre caràcter, és el nostre tarannà, el que ens fa diferents a la resta de tots els festivals de Circa al món. L'artista de cirques presenta Figueres, quan surt per primera vegada a la pista del festival estem visquent la seva primera aparició a la pista del nostre continent. Això fa que cada any més i més programadors assisteixen a Figueres i això fa que avui, quan hem fet l'exercici pràctic de despenjar el telèfon per trucar als hotels col·laboradors del festival, moltíssimes habitacions ja estan reservades per espectadors estrangers en els establiments hotelers de la ciutat. A quatre mesos vista de l'esdeveniment i sense que públicament, en la comunicació a l'Estat almenys, s'hagi ni tan sols enviat la nova web o les dates del festival. El triple salt mortal que irem desglossant eh, és un primer salt, i us n'he fet d'una pinzellada, d'un festival, al tercer, més internacional que mai. Un segon salt que per al tercer any, volem anar més enllà, us proposa més artistes, més atraccions, més països participants, més funcions a la venda i, per tant, evidentment, també més entrades. I un tercer salt, i ho veurem en detall, d'un doncs arriscat equilibri financer. El temps de crisi és temps d'equilibris i si tothom n'ha de fer, com no n'haurem de fer la gent del circ, que estem ben acostumats a fer-ho cada dia. En el primer salt es volia mostrar el que suposa el festival en repercussió a premsa internacional. El festival va tancar les seves portes a l'últim cap de setmana de març, la segona edició, i durant tot l'any ha estat un degoteig continu d'amplis reportatges portades fins i tot en les principals publicacions de premsa internacional. Una manera més de posar figueres arreu del món. Us parlo de revistes doncs, com uh, l'Escirc a d'Ans l'Univers, que és la revista que edita cada trimestre l'Eclop França i Dicirc, de vepist, la revista holandesa Planet Circus, revista internacional editada a de Photo Magazine de Holanda o de King Paul i moltíssimes altres com Bretany Circus i altres que quan bueno, trobareu aviat en el dossier de premsa de repercussió internacional. Però a banda d'aquesta repercussió internacional a premsa, la nostra repercussió internacional va més enllà. Figueres avui com us deia és Figueres, com us deia, és un nom que, que sona arreu i el que hem volgut... A vegades nosaltres, la gent de Figueres, no en té la percepció de que aquest festival realment ressona a tot el món i és marca de grans artistes. I ens col·loca, igual doncs, que col·loca doncs, altres coses que singularitzen la ciutat, ens col·loca en el mapa mundial i fa que Figueres, amb el festival de circ, estigui en el mapa mundial de grans esdeveniments de les arts escèniques. Teniu en aquest vídeo un resum d'envolgut eh, lliurement a cadascun dels grans eh, dirigents del món del circ que digués una frase sobre el nostre festival. даже es вседоуменки я буду как. И bien l'origine est fille Paris. Сделать это фестиваль в резо. Сомечать рождение в этом удивительном месте надеюсь, что большим праздником какого искусства для всех, для жителей, это die letzten Festivals in der äh die Gerest sind spezielles ähm Gerest mit normalen die sonst noch immer gesehen haben und deswegen fahren wir jedes Jahr nach Gerest und neues erleben alles macht jedes Jahr wieder gut Spaß in welchem lässt sich hervorheben ist der Zirkusduch war wohl schon so sehr professionell und kompetentes Jury und mir war auch sehr приятно gebeut bei großem an этот фестиваль я думаю что у него большое будущее У вас большие традиции. У вас очень мощный фестиваль. И я хочу, чтобы это все продолжалось. Спасибо вам большое за это. Мне очень понравился фестиваль в прошлом году, который прошел в городе Фигейса. Очень. В следующий год я был одним из важных фестивалей. Меня большое удовольствие, потому что это не очень важно. И для нас, как по неким агентам, агентам, агентам, агентам, агентам. И очень важно увидеть новых артистов. Поэтому мы все видим в et de tout le corps, tout le meilleur pour Festival de Figueras, ici sous le servidor David Lavible. Votre festival est devenu l'un des plus importants festivals dans le monde entier, parce que c'est seulement deuxième édition, mais il a tellement du succès, il a tellement de joie pour les spectateurs, pour les enfants, pour les familles. Et je voudrais aussi dire merci beaucoup pour la l'accueil à la mairie de Figueras, pour l'accueil des spectateurs pour l'accueil des artistes étrangers et pour les membres du jury. Nous sommes c'est un intéressant qui beaucoup beaucoup de J'adore l'atmosphère à Tenerife. À propos, il va y avoir những của mình để tham dự cho festival être uh, Festival of Celtic Festival in Vigo, Spain from the best festivals and most interesting festivals for us uh, in Europe. So, a must J'ai eu la chance de jouer de voir aussi le Festival de Figueras et je dois dire que c'est une très, très bonne idée de présenter un festival avec des numéros inédits pour l'Europe avec des numéros qui n'ont jamais été présentés encore. Euh, en je trouve ça Ben, felicitation. È molto importante per la città di Figueras avere un festival del circo. Figueras oltre sempre che essere conosciuta per l'importante museo da lì, da oggi può sarà conosciuta anche per avere uno dei più importanti festival di circo che si possono realizzare in nel mondo. As a circus director, agent and producer, I was traveling and worked with more than 70 countries around the world. And for us circus people We remember country not by name, we remember cities, the most important city of, all of our life. And one of the most important city for us is city of Figueres, because it's a calendar of the great international festival. But for all my life, I've never seen success of the first festival like I've seen in Figueres. first festival of Figueres was unbelievable, successful, And it was great to performers for everybody. It for me, it's a world record. Мы были в фестивале Фигерас, мы очень рады, что нас пригласили. Наш цирк очень пока неизвестный, и наши ребята-жарлюры получили на этом фестивале прессы, поэтому мы очень рады и хотим, чтобы этот фестиваль продолжался, и надеемся, что мы ещё приедем в успеха.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 Igual que el Patronat de Turisme, que va ser, per exemple, un dels primers avaladors d'aquest esdeveniment, ven contínuament el nostre territori, la nostra terra, la nostra cultura, la nostra gastronomia, arreu del món. Nosaltres venem al Circ de Qualitat arreu del món, però a través d'una ciutat, que és aquesta i és la nostra. I és per aquest motiu eh, que el Festival de Circ, durant aquest any, després de la segona edició, ha pres una tasca norma de promoció del festival assistint als principals congressos, als principals fòrums, als principals festivals de cirque i arreu del món, amb un únic objectiu, d'una banda el de presentar el festival a aquells qui encara no el coneixien de primera mà, a través d'una doncs, conferència multimèdia, d'altra banda aprofitar aquests viatges per aconseguir aquest repte d'oferir més de 20 atraccions mai vistes a Europa. Han estat eh, vuit experiències increïbles en quatre països diferents. Quatre cops hem viatjat a Rússia, des del mes de març eh, fins avui. Va Tornàvem de Rússia de l'últim viatge la setmana passada. Hem estat al festival de circ d'Igepsk el mes de març. El, congrés, el primer congrés de circ que es va realitzar a Yakutia, a Sibèria, sobre el món del circ. A la dotzena edició del festival de joves talents de circ a Moscou i eh, l'últim en el Festival Idol de Moscú, on vàrem aconseguir que tres de les atraccions premiades eh, convidar-les en el proper festival de circ. A banda de Rússia, eh, vàrem també participar en el primer congrés xina, eh, el China International Circus Festival Forum, a Guangzhou, el mes de març, i al mes de novembre, on tancarem la nostra programació artística, viatjarem al primer festival internacional de circ que celebrarà en el nou Circ estable per 3.000 localitats de la ciutat de Zuhai, que és la costa xinesa de Macau. Però a banda de Rússia i de Xina també hem participat a França, en els festivals de circ de Domón, i ho farem d'aquí 15 dies, en el festival de circ de Saint-Paul-les-Dacs, i, evidentment, també a la segona edició del festival de circ d'Ucraïna, que la primera edició es va fer a Kiev, i la segona a Caminets Podols. En cadascun dels casos, el nom de Figueres s'ha doncs, presentat i han fet una tasca molt important doncs, de relacions públiques i de difondre aquest certamen. Però no només parla del festival la premsa internacional i no només nosaltres ho promocionem en altres certaments, sinó que el que millor parla del festival és la trajectòria artística dels artistes que presentem. Pels artistes de circ que presentem a Figueres, en la seva carrera artística hi ha realment un abans i un després a la seva presentació en el vell continent a través del Festival de Circ de Figueres. Artistes que fins aquell moment, per la professi pels professionals de circ europeus, eren totalment desconeguts, d'un dia a l'altre, amb un únic dia, els fa un gir de 360 graus la seva carrera artística. Per exemple, per posar-vos només cinc exemples de l'any passat, que tenim frescos tots. El duo Catalexi, després de Figueres, va ser una de les atraccions convidades a l'espectacle Escalada que va organitzar el Cirque di Soleil. Si recordeu, en el nostre jurat i teníem la directora general de càsting del Soleil. Aleshores, aquests artistes van anar directes de Figueres al Cirque di Soleil i actualment es troben en el Cirque Estileto, una de les millors produccions que es realitzen a nivell Circa Holanda. El, el, el malabarista en Diàvolo del Japó, Arata Orawa, de Figueres va passar al Festival de Circ de l'Habana i l'hem pogut gaudir aquestes últimes setmana al Festival Ídol de Moscou. El duo de trapezi eh, de Vietnam, d'Ang Hwang i Tu Hiep, eh, estaran com a número estrella del circ medrano francès de tota la temporada propera. Els artistes xinesos de la troupe de Jinan eh, van estar després de Figueres al Festival de d'Ijebsk, però seran el número estrella d'un dels circs més importants que hi ha a Europa, que és l'Arlet Grus, on per la propera temporada compartiran pista amb les dues atraccions que ens va oferir el Duo Màrquins al primer festival i amb la contorsionista Tiub Rizmetiku o sigui que en un dels circs més grans del món hi haurà 5 números en el seu programa de l'any vinent nascuts a Europa en el nostre festival el, i la troupe Jacopec doncs, està aquests dies bueno, avui és la seva final en el festival de circ de Latina a Itàlia però eh, no n'hi ha prou encara sent internacionals, ni en premsa internacional ni en promocionant el festival ni per més èxits que tinguin els nostres artistes si la nostra comunicació no reflexa aquesta internacionalització de l'esdeveniment i és per això que hem fet un esforç considerable aquest any per aconseguir tenir una web en quatre idiomes però no només fer-la en quatre idiomes sinó que cadascun dels idiomes eh, té uns continguts específics us explicaré eh, com es reflexa això. Això és la nostra web, que s'ha posat en línia avui, a les 9 del matí, això és la versió catalana, per exemple, però si anem a la versió francesa veurem que el que estem fent és promocionar el festival i, per tant, també la ciutat, eh, específicament al públic francès, anunciant-los que poden fer tot el procés de compra, fins i tot imprimir-se l'entrada en francès, o, per exemple, que poden utilitzar un dels actius més importants que tenim avui la ciutat, que és que ens comuniquem directament amb 5 hores 20 amb el cor de la capital francesa. A banda, poden aprofitar aquests dies doncs, per envolcar el circ amb els altres atractius que té la comarca, o per exemple, el públic francès, que ve cada vegada més nombrós, hi ha moltíssims aficionats al circ, que cada vegada donen més valor al Festival de Figueres, no només per la qualitat dels espectacles, sinó també per la gran quantitat d'activitats paral·leles gratuïtes que ofereix el festival en el cor de la ciutat. Un, quatre webs, però que van vinculades a quatre canals de venda, un canal de venda totalment nou, que també el trobem en quatre idiomes. Aquí, per exemple, és el canal de venda francès, i que quan completen tot el canal de venda amb cadascun dels quatre idiomes, es 'imprimeixen la seva entrada amb el seu idioma. És una manera d'apropar el festival i d'apropar la ciutat a cadascuna d'aquestes cultures i desitgem doncs, que com el festival vagi creixent no siguin quatre doncs, els idiomes proposats sinó que puguem anar encara més enllà doncs, per escurçar camins. Amb aquesta voluntat d'escurçar camins eh, hi ha tot una estratègia de comunicació que s'engloba dins el nostre projecte Festival 2.0 que a banda de la web i canal de venda existeix també doncs, eh, una important presència del festival en xarxes socials. Això vol dir, no només el nostre Facebook, sinó també un Flickr, on ja estan, es poden consultar 7.000 imatges de fotògrafs professionals de totes les atraccions dels festivals anteriors. Això també vol dir un Youtube, eh, que en dates d'ahir estàvem gairebé les 100.000 visualitzacions, i no només s'hi poden consultar les notícies del festival, o moments com aquests, la roda de premsa, sinó tots els números íntegres de les dues edicions passades del festival. A banda, aquest any hem inaugurat un aplicatiu de contactes amb més de 16.000 contactes que ens han permès, per exemple, gestionar una prebenda exclusiva a espectadors de la primera i segona edició, que us en parlaré més endavant. El segon salt mortal, com us anunciava abans del festival, és el de proposar no només més, sinó una cosa que per nosaltres també és important, és proposar millor, és proposar-vos aquest any més atraccions, el festival passarà de 22 atraccions inèdites a Europa a 24, eh, més països participants, d'una dotzena arribarem a 14, i més artistes a la pista del festival, de 56 a 65. Sempre amb aquesta estructura que ens va marcar el festival de Ciro de Monte Carlo, el Príncep 3, quan va crear el primer gran certamen d'aquest tipus l'any 74. Dues semifinals d'artistes en competició davant un jurat internacional de prestigi amb una gala final, al final de la qual a la seva cluenda s'entreguen els premis oficials del festival, que com sabeu són els elefants d'inspiració de l'Inyana en les versions d'or, plata i bronze a banda dels premis de la crítica, de la imatge, del públic i els premis especials. El, el festival 2014 us proposa un mateix aforament, 2.250 localitats, de les quals per tenir un major confort a l'espectador n'hem restat un centenar de localitats doncs, sobretot de baixa localitat, de baixa visibilitat, però també perquè els que us encarregueu de les càmeres doncs, tingueu més comoditat aquest any a l'hora de tenir espais per poder-les instal·lar i poder enregistrar. Cada vegada doncs, creix també el nombre de periodistes acreditats al festival i per tant els hem de donar també l'espai que necessiten per poder realitzar bé el seu treball que és tan important per l'esdeveniment. Les 2.150 localitats han sortit a la venda en funcions escolars i en funcions de públic general. Les funcions escolars les dupliquem. Per Perquè? Perquè l'any passat vàrem tenir una llista d'espera que ens hauria permès omplir una tercera funció. Aleshores hem de donar resposta a aquesta demanda. Aleshores no només hem obert una tercera funció, sinó que n'hem obert dues més i hem promocionat, estem promocionant cada vegada més el festival a totes les escoles, no només de Catalunya, sinó també del sud de França. El circ és el gran espectacle internacional, el circ no té la barrera de l'idioma, el circ no apel·la a la intel·lectualitat, i per tant el circ és l'espectacle que trenca barreres i que ens fa més internacionals que cap altre. I les funcions de públic general que passen de 7 a 8. Això vol dir un total d'aforament en venda de 25.800 butaques, i a data d'avui us posàvem una xifra de 5.894, actualitzant-lo aquest matí, són 6.400 ja les entrades venudes en prevenda d'aquest festival. Això és inimaginable. Això no succeeix gairebé enlloc, en, potser en concerts de grans estrelles del rock o de la cançó. Però vull dir que abans de fer cap anunci, cap roda de premsa, cap convocatòria, que un certament aconsegueixi ocupar més del 20%, gairebé el 24% del seu aforament, únicament a través de mailing antics espectadors, això només vol dir una cosa, una enorme satisfacció del nostre públic, una gran fidelitat a l'esdeveniment i per part nostra un agraïment eh, que no es pot expressar en paraules perquè realment mai ens hauríem pogut imaginar que en una prevenda que ha durat només 3 setmanes, 21 dies, aconseguíssim Eh, fer el que fins... O sigui, en qualsevol altra edició, la primera o la segona, a dia d'avui, nosaltres no havíem venut ni una entrada. O si sigui, tenia el 24% d'ocupació és un èxit sense precedents. Per això, bueno, sota teniu l'horari de representacions que tenim, veieu que hem afegit eh, les escolars, que n'hi ha quatre i no dues, com era fins ara, i veieu que a les funcions de públic obert n'ha nascut una de nova, que és la del divendres a la tarda la de les 5 mitja, que ens ha obligat a la tradicional de les 8 mitja a desplaçar-la mitja més tard a les 9. El, a banda d'un de, dels motius també de l'èxit és el de poder mantenir un preu d'entrades realment popular. Amb la venda que hem tingut fins ara les funcions escolars es venen a 5 euros llavors el que hem fet el càlcul d'en és amb les funcions de públic general que tenen un escalat de preus més diferent. A dia d'avui el nostre preu mig d'entrada és de 21,8 euros. Però dir-vos que si mai hi ha el pressupost total del festival, que són 560.000 euros, que seria més car, molt més elevat, però tenim gràcies i sort al recolzament dels establiments hotelers d'aquí la ciutat, que ens proposen un volum d'habitacions sense cost, aleshores doncs ens permet fer el festival a 560.000 i no més, que seria molt més, però dividint aquests 560.000 per l'aforament a públic obert, ens resulta un cost real de cada entrada de 30,2, però això tenint en compte una ocupació del 100% i sense ni una invitació. Estareu d'acord amb mi que el jurat internacional com a mínim l'hem de convidar i estareu d'acord amb mi en que hi ha un tipus de promocions que llancem, sobretot per al dia d'estrena, que són els dos per 1, que evidentment, de cada dues entrades, una se'ns reflexa en el nostre sistema com a invitació, i que evidentment els grans patrocinadors els hi oferim una petita quantitat d'invitacions. Aleshores, si som realistes i considerem que ocuparem un 90%, l'any passat va ser 91 pico cent, l'ocupació, i un 10% d'invitacions, això ens passa ja a que el nostre cost mig d'entrada, és de 37,3. Com s'aconsegueix que l'espectador pagui 21 per consumir un producte que realment val 37,3? Doncs és molt senzill, és gràcies als nostres patrocinadors i a les subvencions que rebem, que veureu més en detall d'aquí uns segons. Però, a més a més, hem volgut anar més enllà, i això és novetat total del d'aquest any, i hem volgut oferir uns preus avantatjosos pels espectadors amb uns paquets, uns nous paquets que permeten estalviar-se 5 euros quan es compra una entrada per un segon espectacle. Si veieu el vermell volem que l'espectador pugui gaudir de tot el festival. L'espectacle vermell i blau, com sabeu, són totalment diferents i per veure totes les atraccions cal veure els dos. Beneficiar aquest espectador que vol veure els dos espectacles amb 5 euros de descompte però a més a més si els veu entre dijous i divendres s'estalvia un 50% de la compra. Si fa blau dijous i vermell el divendres. Però a més a més s'estalvia 12 euros si compra els tres funcions, blau, vermell i or. Però encara volem anar més enllà per aquest festival i amb una altra novetat d'enguany. I és que hem vist que el públic cada vegada té més interès, un interès creixent per conèixer de primera mà els artistes. I que no en té prou en acostar-se a la taula de firma d'autògrafs a l'entracte o al final de les funcions, sinó que té una real curiositat per veure com és la seva vida més enllà de la pista. I per això hem creat un nou pack, que és l'experiència Circ, a través del qual l'espectador pot tenir una butaca a primera fila, accés al parking VIP, accés a la sala VIP amb cava de cava, les crispetes i el refresc, el programa autografiat per dels artistes i el que és més important, visitar les instal·lacions que el públic han obert doncs no pot gaudir. La cantina al restaurant dels artistes, on cada festival se serveixen 2.200 àpats, evidentment, per a una empresa de la nostra zona, als nostres artistes i als nostres entrenadors, als nostres intèrprets, també l'any que ve els nostres voluntaris, eh, i també visitar els camerinos, també visitar la zona d'escalfament, visitar, en definitiva, el que és el rere cortina. D'aquesta experiència a circ, és una experiència que limitarem doncs, a, a poc més d'una dotzena d'espectadors a cada funció. El tercer salt, com us deia, és l'equilibri financer. El promotor del festival, com sabeu, és Circus Arts Foundation. No és una societat mercantil, és una fundació privada, cultural, sense ànim de lucre. És evident que per la transcendència que té el festival, la fundació se la coneix molt a la ciutat, bàsicament, a través d'aquest esdeveniment. També he de saber que això és una activitat més d'una fundació bolcada a la recerca, a la investigació, a cuidar i a promoure i a difondre el patrimoni i la història de l'espectacle de circ que aviat farà 250 anys. Eh, quan vam començar a, la, a pensar aquesta fundació, amb en Ramon Bec i jo, eh, som dos persones que des de que érem infants ens preocupem pel patrimoni de circ i perquè l'espectacle de circ tingui el nivell que es mereix al costat d'altres doncs, arts escèniques, com el teatre, la dansa o l òpera. I és per aquest motiu que Circus Art Foundation, més enllà de Figueres, més enllà del festival, doncs, cada any assegura exposicions, préstecs d'obra, realitza campanyes de digitalització, promou la recerca i en aquest sentit, cada any, coincidint amb el festival, presenta diferents llibres. Per el proper any presentarem cinc llibres, tots ells editats i nascuts des de Circus Art Foundation. El, el, el en aquesta naturalesa de fundació, com sabeu la nova llei de fundacions és una llei doncs, en la que ens sentim còmodes perquè audita la fundació anualment els nostres comptes són comptes ultra ultraclars, ultratransparents a la nostra comptabilitat hi pot accedir absolutament tothom uh, i en aquest sentit amb aquesta transparència i en la mesura en què nosaltres com veureu, teniu una part doncs de finançament que ve del diner del contribuent, ens sembla que és més que lògic, evident i ens ve de gust fer presentar, com hem vingut fent compte des de la primera edició, no una vegada, sinó dues, abans de presentar el festival i en el seu tancament, tant la previsió de despeses i d'ingressos com igual quan fem la roda de premsa a Balans, passat el festival, presentem una previsió de tancament d'ingressos i despeses, perquè com podeu suposar, amb un volum tan enorme de bitllets d'avió, de visats, d'hotels, d'àpats, d'infraestructura, doncs aquest pressupost és un ésser viu que cada dia ens dona sorpreses en els dos sentits. Molt sovint més de les dolentes que de les bones. Com veieu, el, el festival eh, té aquesta despesa que us comunicava abans, i en colors podeu veure les diferents parts de com es composa aquest pastís. Un pastís que a dia d'avui, en un 25% doncs de finançament ve de les administracions públiques, un 14% fins a data d'avui, us estic parlant amb dates d'avui, vull dir, hi ha quatre mesos encara de vida fins a viure el festival, i això doncs pot tenir variacions d'aquí, que en diguem, previsions. A data d'avui és un 14% de patrocinis privats, i... 60% de risc que assumeix Circus Art Foundation. Un risc que es minimitza només cada vegada que s'està venent una entrada. Un risc que crec jo que molts pocs promotors, no el país, l'estat, assumeixen a dia d'avui, en un festival d'aquesta magnitud. I el, un risc que hem d'assumir per força, perquè l'estructura d'un festival com aquest no permet fer-lo per sota d'aquest cost. I un preu, repeteixo, que si és possible mantenir, és gràcies a les administracions que ens recolzen, a les utilitats que ens recolzen, a les empreses que ens ajuden, al personal que tenim, que no fa jornades, ja us ho dic, de 8 hores, i també, doncs evidentment, els voluntaris que van ser més de 40 a l'edició anterior. El... Avui és un dia important perquè és un dia eh, que el festival s'assegura, doncs, eh, esperem que s'asseguri una continuïtat, i dic que esperem perquè s'assegura un 20% de la seva continuïtat. L'altre 80, de moment, jo no el tinc segur. Esperem que cada any puguem proporcionar-lo. Volíem ensenyar-vos en aquesta voluntat de transparència i de que les xifres siguin molt clares, de veure el què suposa econòmicament el conveni que s'assigna avui. El Festival de Circ, des d'un primer moment, va tenir el recolzament de la Diputació de Girona i de l'Ajuntament de Figueres en una primera edició amb les xifres que veieu, 45.000 euros. En una segona edició amb les xifres que veieu, 85. I en una tercera edició, que ja entra dins del conveni, amb 110.000 euros. Això suposa un 19% del cost total del projecte. I veieu que és un conveni progressiu que ens assegura uns 115, 120 i 125 mil euros en quatre anys. A la part financera és això el conveni, però el conveni no només són números. El conveni també ens ha de permetre créixer a nivell artístic. Els artistes que presentem són gent enormement sol·licitats i nosaltres no en fem prou a preparar un festival d'un any a l'altre. Es diré en confiança que nosaltres estem preparant, evidentment, quarta edició. <ríe> És inimaginable que algú pensi que un festival d'aquesta magnitud s'organitza en un any. Nosaltres hi ha moltíssimes coses que ja estem preparant per la quarta edició. I si no fos així, doncs no podríem oferir un producte final com el que ens interessa i desitgem oferir. Aleshores, el conveni no només assegura un 20%, no només assegura que quan sortim al carrer a cercar finançament o a vendre les entrades, doncs és d'agrair que no començar del 0%, sinó començar del 21%, però sobretot assegura poder tenir una permanència en el calendari i poder contractar cada vegada més i millors artistes. En resum, aquest conveni, com us deia, doncs vol dir que l'aportació que ens assegura és un, entre, depèn dels anys, entre el 19,6 l'any vinent i un 22,3% i això vol dir que la nostra responsabilitat és de trobar el 80% restant, i això vol dir, el que els agraden les xifres, que cada euro que ens assegura el conveni, el promotor assumeix al firmar aquest conveni, es posa la soga al coi, perquè té la responsabilitat de multiplicar cada euro del conveni per 5. Aleshores, el... en gros, el que volíem presentar-vos avui és això, presentar-vos evidentment la nova imatge del festival, que és aquesta que veieu aquí al darrere, i que esperem que d'ara fins a finals de febrer doncs, la veieu amb múltiples suports doncs, de cartells, díptics, etc. etc. I doncs convidar-vos a, a poder anar doncs, a, a la web i a partir d'ara doncs, a, a, a fer les preguntes que considereu sobre nosaltres el que desitgem doncs, abans de tancar, és agrair en com és la vostra presència i, sobretot, agrair en temps molt i molt, i molt difícils, com el que estem visquent econòmicament, la implicació de la ciutat, no només dels espectadors, sinó, per exemple, dels patrocinis privats. La part del lleó avui és el Club de Mecenatge. El Club de Mecenatge, a dia d'avui, ja està en el mateix volum, a quatre mesos vista, que l'any passat, i això vol dir que hi ha 30 empreses que amb aportacions d'entre 1.000 i 3.000 euros recolzen l'esdeveniment. Estem en un altre cas únic, i és una ferma posta de l'empresariat de la ciutat, de la comarca, de la província, per aquest esdeveniment, perquè hi creuen, perquè hi aposten, perquè el coneixen, i perquè no només espectadors, sinó també empreses, consideren que el festival de circ ens posiciona i ens emplaça en paràmetres de qualitat i d'oci internacional arreu del món. Vista aquesta extensíssima informació que us ha donat en Genís Matabors sobre les característiques d'aquesta tercera edició, espectadors de nombre, bé, crec que aneu molt, molt, molt ben informats. Sí que ens agradaria també des de l'Ajuntament, que evidentment dir-vos que, evidentment, aquest, aquest festival, aquesta tercera edició, igual que les dues anteriors, ens entra totalment ens encaixa totalment com a acció de govern dins de, de l'àmbit del que és la promoció econòmica i promoció turística de la ciutat, aquesta projecció nacional-internacional que dona el festival a Figueres i aquest retorn econòmic que dona als establiments hotelers de les ciutats, de restauració, que ens agradaria que cada vegada es nens nen consoliden més, però també i des del punt de vista de l'àmbit educatiu, aquest festival internacional va entrant cada vegada més a la programació escolar, es va incorporant ja com dins de la programació de sortides o d'espectacles que fan les, les escoles de, de, la, de la ciutat i de la comarca. I en aquest sentit, en Josep Maria Godói, segon tenent d'alcalde i regidor d'Educació de, i de Cultura, us explicarà una miqueta el que, el que suposa aquesta implicació del festival de cirque amb les escoles de, de la ciutat i de la comarca. Gràcies, no, molt breument eh, dic que bueno, el que ha explicat amb xifres eh, en Genís realment és, eh, és el que ha succeït a nivell escolar eh, des de la primera edició i eh, la mostra ha estat que eh, que nosaltres a la programació que fem que primers de setembre doncs es passa a tots els centres educatius de la ciutat eh, el llistat d'actuacions que hi, hi col·laborem o organitzem o, o coorganitzem amb altres entitats donc evidentment es va passar a la del circ i automàticament ha tingut doncs molta demanda perquè és, és un fet important amb, eh, també junt amb l'organització doncs vam eh, poder eh, lligar de, de que les funcions escolars doncs, siguin més adaptades, que també els comporta una organització diferent que fossin més adaptades, sobretot per extensió de, eh, que per extensió de, de la funció escolar, doncs, fos més adaptada en els alumnes. I el que hem tingut és realment aquesta agradable sorpresa de que tots els centres educatius ja no només de Figueres, sinó de la comarca, amb un gran nombre i també que n'hi ha d'arreu de Catalunya. donc ja han fet la reserva per voler ser, en aquest, en aquest festival, i com m'ha dit abans en Genís també, degut a que ens vam l'any passat vam haver de dir que no a moltes escoles que hi volien participar i que hi volien assistir -hi, i no hi vam poder assistir. Paral·lelament a això també s'ha estat preparant un, un dossier pedagògic perquè és una demanda a, a nivell educatiu que hi ha dels centres, a, perquè el CIRC a, doncs, té tots aquests valors pedagògics i educatius que van molt bé treballar-los i a més a més vam molt bé aprofitar que eh, la nostra ciutat tingui aquest espectacle que és de màxima qualitat. En tot cas, com deia, si hi ha més preguntes, contestarem. Bé, crec que sí, doncs ara que, que aquelles preguntes que tingueu eh, que no haguem explicat... Bueno, això, això avui no tocava, eh? però bueno, no, jo, jo us, en treuré, us en diré quatre coses. El, el jurat internacional, com sabeu, és un triple jurat. Hi ha 15 membres que es reparteixen en tres jurats, el de la crítica, el de la imatge i el jurat oficial. Eh, com que us agraden els noms coneguts, dir-vos que tenim un privilegi aquest any i és que el jurat oficial, per exemple, l'integraran gent tan importants com el director artístic del Molent-Ruix de París. Com sabeu, el Molent-Ruix no només és un espai on hi ha espectacles coreogràfics, sinó que s'insert en mig números visuals que són atraccions de circ. A de, a de hi altres, els no està la programació nosaltres no la tenim tancada. Sí, nosaltres, de 24 atraccions, a dia d'avui en tenim 17 confirmades. Eh, I ens va bé que així sigui, perquè encara queda molt calendari d'ara el festival. Sobretot ens queda molt calendari xinès, perquè a Xina ara, a l'octubre, viuran dos festivals i al novembre un altre. Nosaltres, a finals de novembre, tancarem la programació perquè volem... Eh, convidar les, les descobertes, els, els nous talents que hagin aparegut en aquests tres festivals xinesos. Llavors, dels números seleccionats fins avui no hi ha ni mals artistes, dels números fins a tancament de programa no ho sé. El programa quan es para a punt? És... Bueno, el culo que serà això, a finals de, a finals de novembre, principis de desembre. A nosaltres ens agrada llançar el programa quan està tot tancat. Tot i així, és evident que nosaltres ens agrada que la nostra imatge la protagonitzin artistes, artistes reals de carn i ossos, i que venen a l'espectacle. Aleshores, els artistes que veieu en el nostre cartell eh, són artistes ja doncs, amb nom i cognoms i artistes que vindran al festival. El... Coincideix que n'hi ha tres, aquests tres d'aquí, que, que són els tres números que es van premiar en el Festival de Moscou que es va tancar eh, fa dues setmanes. Llavors, el, per exemple, si voleu els noms amb detall, si a l'apartat de si aneu a la nostra web, a premsa i a Descàrrega, que accediu a la Comediateca, eh, hi ha aquestes fotos d'artistes eh, no retallades, sinó la foto sencera, amb alta resolució i ja amb el nom de l'artista i el país que representa. Si ens ajudes, ho farem en tenim moltes ganes està clar que sí el, el, cada vegada creixem més en notorietat a Rússia, Rússia és un gran país de cir, és un gran país de festivals en fan quatre dels 15 festivals internacionals que hi ha i Figueres, ja ho heu vist en el vídeo amb Rus, sona molt bé molt bé, moltes gràcies Bé, doncs moltes gràcies per venir ens que ve, veure com hi ha gent i que veniu a les rodes de premsa per això vol dir que, que hi ha expectativa en el festival Merci.